Розділ 55 Хіро досить рано покидає святкову вечерю на честь транса, витягує голос із зодіака на ганок плавучого дому, розкриває валізу і під'єднує світ комп'ютер до біосу кулемета. Голос перезапускається без жодних проблем. Очікувано. Також очікувано, що трохи згодом, коли в ньому буде найбільша потреба, він знову впаде, як уже впав у риб'чого ока. Він, звісно, може вимикати і вмикати його щоразу, коли трапиться подібне, проте це не дуже зручно робити в розпал бою, і це не те рішення, до якого люблять вдаватися хакери. Значно краще буде просто його пофіксити. Він міг би це зробити і сам, якби мав час, проте може бути і легший спосіб. Можливо, охоронні системи НГ уже пофіксили цей бах, випустили нову версію прошивки. Якщо так, він зможе дістати її копію на стріті. Хіро матеріалізується у своєму кабінеті. Бібліотекар визирає з сусідній кімнати на випадок, якщо у Хіро будуть запитання. Що таке ультіма Останній аргумент короля. Король Людовік-14 наказав карбувати цю фразу на всіх гарматах, відлитих під час його правління. Хіро підводиться і виходить у сад. Мотоцикл чекає на гравієві доріжці, яка веде до барами. Зазирнувши за огорожу, Хіро бачить віддалікся його серед місця. Його комп'ютер успішно підключився до глобальної мережі Л-Боба Райфа, тобто тепер у нього є вихід на стріт. На це він і розраховував. Мабуть, на Ентерпрайзі в Райфа безліч супутникових підключень, об'єднаних у мобільну мережу, яка покриває весь спліт, інакше він не зміг би виходити в метасвіт зі своєї плавучої фортеці. Для такої людини це не варіант. Хіро сідає на байк, повільно проїздить своїм районом, викочує на стріт, а тоді розганяється до кількасот миль за годину, виписує слалом поміж опор монорейки, практикується. Кілька разів врізається в них і зупиняється, але цього слід було очікувати. Охоронні системи НГ займають цілий поверх у неоновому хмарачосі, що на милю підноситься до неба біля порту 1, просто в центрі середмістя. Як і все у метасвіті, він працює цілодобово, бо десь у світі зараз точно робочий час. Хіро залишає байк на стріті, піднімається ліфтом на 397-й поверх і стикається з демоном-секретарем. Якусь мить, він не може визначити, до якої ж раси вона належить. Тоді розуміє, що демон наполовину чорна, наполовину азіатка, і як і він. Якби з ліфта вийшов білий чоловік, вона либонь була б білявкою. Японський бізнесмен, радше за все, зіткнувся б із жвавою японською секретарочкою. Доброго дня, сер. торохтить вона. Ви з приводу продажів чи роботи з клієнтами. Робота з клієнтами. Кого ви представляєте? Кого я тільки не представляю. Перепрошую? Як у справжнього порт'є, удимана біда зі сприйняттям іронії. Наразі я працюю з Центральною розвідувальною корпорацією, мафією та великим Гонконгом містера Лі. Ясно. Відповідає секретар, нотуючи сказане. Їй неможливо вразити чи здивувати, як із справжніх секретарів. Якого продукту стосується ваш запит? Голос розуму. Сер! «Ласкаво просимо в охороні системи НГ!» – озивається ще один голос. Це вже інший демон – приваблива афразіатка в дорогому офіційному одязі, яка матеріалізується з глибин приміщення. Вона веде Хіро довгим обшитим панелями коридором, тоді ще одним таким самим обшитим панелями коридором, і нарешті довгим обшитим панелями коридором. кілька кроків він проминає рецепції, біля яких, забавляючи час, у кріслах сидять аватари з усього світу. Але Хіро чекати не довелося. Демон проводить його у простори, обшитий панелями офіс, де за столом, заваленим моделями гелікоптерів, сидить азієць. Це сам пан Енге. Він підводиться, вони обмінюються поклонами, провідниця виходить. «Ви працюєте з риб'ячим оком?» – питає Енге, закурюючи цигарку. В повітрі густо клубочиться дим. Для реалістичного рендеру диму, що виходить з рота НГ, потрібно стільки ж обчислювальних потужностей, скільки вимагає моделювання клімату на всій планеті. Він мертвий каже Хіро. Голос упав у найважливіший момент, його коза гарпунили. Анге ніяк не реагує. Він просто нерухомо сидить кілька секунд, обмірковує сказане, ніби його клієнтів постійно гарпунять. Мабуть, у нього є ментальна база даних на всіх, хто користувався його цяцьками, і того, що з ними сталося. «Я казав йому, що це бета-версія», пояснює НГ, І він мав би здогадатися не використовувати голос розуму в ближньому бою. З викидного ножа було б більше толку. «Згоден, але він надто захопився». НГ знову випускає дим, розмірковуючи голос. «Як ми переконались, у В'єтнамі потужна зброя здатна настільки захопити людину, що її вплив можна порівняти з впливом психоактивних наркотиків. Як ЛСД, що може переконати людей, що вони вміють літати, і люди справді викидуватимуться з вікна, зброя робить людей надто самовпевненими. Затуманює тактичне мислення. Саме це сталося з риб'ячим оком». «Матиму це на увазі». «В якому середовищі ви маєте намір використовувати голос?» «Завтра вранці мені треба захопити авіаносець». «Ентерпрайз?» «Так». «Знаєте», – каже НГ, в якого явно настрій побалакати. «Є один хлопець, що захопив ядерну субмарину, озброєний лише шматком скла». «Так, знаю. Він і вбив око. Можливо, з ним теж доведеться мати справу». НГ сміється. «А яка ваша кінцева мета? Самі знаєте, ми в цьому лайні разом варимося, тож кажіть прямо». Наразі я волів би не говорити зайвого. «Для цього вже запізно, Хіро», – каже ще один голос. Хіро озирається. Це дядячко Енцо, якого секретарка пропускає у двері, і цього разу Хіро бачить жагучу італійку. За кілька кроків позаду невеличкий азійський бізнесмен із секретарем відповідної зовнішності. «Коли ви прибули, я дозволю собі їх викликати», – пояснює НГ, щоб у нас була справжня нарада». «Ради й зустрічі!» Вітається дядячко Енсо, киваючи хіро. Той вклоняється у відповідь. Вибачте за машину, сир. Не переймайся, відмахується дядячко Енсо. Маленький азіат уже зайшов і нарешті Хіро його впізнає. Його світлина вісить на стіні кожного великого Гонконгу містера Лі. Кімната заповнюється привітаннями і поклонами. Раптом в офісі просто з нічого виникають іще кілька стільців, і кожен сідає на свій. Енґе виходить із за столу, і вони утворюють коло. Давайте відразу до суті, бо я припускаю, хіро, що твоє становище значно загрозливіше, ніж наше, пропонує дядячко Енце. Саме так, сир. Ми б усі хотіли знати, що за фігня відбувається, каже містер Лі. У його англійській майже не відчувається китайського акценту. Вочевидь, його милий і трішки дурковатий публічний образ – лише прикриття. Що ви вже знаєте? Трохи того, трохи сього, відказує дядечко Енце. А ти що з'ясував? Майже все, відповідає Хіро. А коли поговорю з Хуанітою, знатиму решту. У такому разі в тебе на руках дуже і дуже цінна інформація, визнає дядячко Ензо. Він сягає рукою в кишеню, дістає гіперкартку і подає Хіро. На карті написано «25 мільйонів доларів Гонконгу». Хіро бере картку. Десь у реальності два комп'ютери обмінюються викидами електронного шуму, і гроші переходять з рахунку мафії на рахунок Хіро. Не забудь про частку в Айті, попереджає дядячко Енсо. Хіро киває, ще пак.